Розділ другий, в якому наших героїв чекає несподівана зустріч – таємничий Мерседес. Хлопці йшли безлюдним, принишклим селом. Навіть кури не сокоріли, гуси не гелготали, і свині не рохкали, Наче їх і не існувало. Мабуть, не цікаво було сокоріти, гелготати – і рохкати, коли нема кому їх слухать. Гарбузяни завмерли, причаїлися. За всю дорогу до липок хлопці побачили тільки на городі спідницю тайфун Марусиної бабусі Параски. «А смачний усе-таки мед у діда Коцюби», – задумливо промовив Марусик, коли за пагорбом уже показався липовий гай. «То ти заради меду тільки йдеш?» – в'їдливо спитав Сашко Циган. «Ти що? От скажеш! Та я так наївся, що на три дні на їжу і дивитися не зможу!» – спалахнув Марусик. «Прекрасно! Нам із журавлем більше діста!» Сашко Циган не договорив, бо враз усі троє зупинились, як укопані. Біля сусідньої з дідовою хати, вікна якої були навхрист забиті дошками, стояла автомашина. Біля машини двоє один зовсім уже старий, у крислатому ковбойському капелюсі, квадратних темних окулярах і яскраво смугастій сорочці на випуск, другий літній, лисуватий з фотоапаратом. Не треба було бути дуже кмітливим, щоб зрозуміти, що машина закордонна, і ті двоє – іноземці. І вигляд машини, і номер – довгастий, білий, з латинськими літерами, окрім цифр – одразу свідчили про її нетутешність. «Мерседес» – західно-німецький – прошепотів побілілими вустами – Сашко Циган. Хлопці не сперечалися. Сашко Циган ви ж пам'ятаєте, на машинах знався як ніхто в гарбузянах. Лисуватий іноземець приставив фотоапарат до ока і почав клацати. А старий ковбой ходив у цей час по подвір'ю, щось говорив, розмахуючи руками і показував то в один бік, то в інший. Мабуть, щось доводив пояснював лисуватому. Хлопці вони не бачили, бо ті були ще далеченько, та й придорожні кущі затуляли їх. Що треба було іноземцям у глухому кутку села, серед позабиваних старих хат, у яких уже ніхто не жив? Що вони тут фотографують? Це ж не військовий об'єкт, не секретне підприємство,